В нього немов би висмикнули стрижень. Ноги не слухались, і він сів на підлогу, підставивши знімок під місячне світло, що падало з вікна. Чому посмішка жінки на фотографії здавалася йому такою знайомою, такою рідною? Чому він почав задихатися, щойно побачивши її? До часу загибелі у місті жило понад 10 мільйонів людей. Артем – непоширене ім'я, але на багатомільйонний мегаполіс дітей з таким ім'ям мало припадати кілька десятків тисяч. Все одно, якби так звали всіх нинішніх мешканців метро. Шанс був настільки нікчемний, що вважати на нього просто не було сенсу. Але чому тоді йому здавалася такою знайомою усмішка жінки на фотографії? Він спробував викликати в пам'яті уривки спогадів про дитинство, що іноді приблизкували за частки секунди перед його уявним поглядом або зринали в снах. Затишна маленька кімната, м'яке освітлення, Жінка, що читає книжку. Широка тахта. Він схопився з місця і вихором пронісся по приміщеннях, цього разу намагаючись знайти в одному з них обстановку схожу на ту, що йому марилася. На мить йому здалося, що в одній з кімнат меблі розставлені так само, як і в його спогадах. Диван виглядав трохи інакше, і вікно було не там. Ну і нехай. Зрештою, у свідомості трирічної дитини ця картина могла відобразитися трохи спотворено. Трирічного? Він на фотознімку стояв інший. Але це теж нічого не означало. Дати поруч з підписом не було. Він мог бути зроблений коли завгодно, не обов'язково за кілька днів до того, як мешканцям квартири довелося назавжди залишити її. Фото могло бути знято і за півроку, і за рік до цього, – переконував він себе. Тоді вік хлопчика в шапочці на знімку збігся би з його власним. Тоді ймовірність того, що на знімку зображений він сам і його мама, зросла б у десятки разів. Але фотографія могла бути зроблена і за три, і за п'ять років до цього. Холодно промовив всередині нього чийсь чужий голос. Могла. Раптово йому на згадку спало ще одне. Розкривши двері у ванну кімнату, він озирнувся навколо і нарешті знайшов шукане. Дзеркало було покрите тонким шаром пилу. Навіть не відображало світла його ліхтаря. Артем зняв з гачка, залишений господарями квартири, рушник і протер дзеркальну гладінь. В утвореній ополонці виникло відображення його обличчя у протигазі і шоломі. Він освітив себе ліхтарем і подивився в дзеркало. Худого, виснаженого обличчя було майже не видно під пластиковим забралом протигаза. Погляд глибоко запалих темних очей, що заледве пробивався із зазеркалля, Раптом видався йому схожим на погляд хлопчика на фотографії. Артем підніс до обличчя фотографію, уважно придивився до обличчя хлопчика. Потім перевів погляд на дзеркало. Знову посвітив на знімок і знову подивився на своє обличчя під протигазом, намагаючись пригадати, як воно виглядало тоді, коли він восстання дивився у дзеркало. Коли ж це було? Незадовго до виходу з ВДНГ, але скільки часу пройшло з тих пір, він сказати, не взявся би. Висновуючи з його відображення, кілька років. Якби тільки можна було стягнути цю чортову маску і порівняти себе з дитиною на фото. Зрозуміло, дорослішаючі люди інколи геть змінюються, але ж в обличчі кожного завжди залишається щось, що нагадує про далеке дитинство. Залишалося одне. Коли він повернеться на ВДНХ, запитати сухого, чи схожа жінка, котра усміхається до нього зараз із шматочка паперу. На жінку, яка передала йому з рук в руки дитяче життя на станції, приреченій на пожирання щурами. На його маму. Нехай її обличчя тоді було спотворено гримасою вітчою, і благання Сухий все одно впізнає її. У нього професійна пам'ять на обличчя. Він точно може сказати, Хто на фото? Вона це чи ні? Артем оглянув знімок ще раз, потім з несподіваною для самого себе ніжністю погладив обличчя жінки. Акуратно поклав фотографію в книжку, з якої вона випала, і прибрав книжку в рюкзак. «Дивно», – подумав він, – «усього кілька годин тому він знаходився в найбільшому сховищі знань на континенті, де міг запросто взяти собі будь-яку з мільйонів найрізноманітніших книжок, чимало з яких були просто безцінні. Але він залишив їх припадати пилом на полицях, і в нього навіть не виникло думки поживитися багатствами бібліотеки. Натомість він бере дешеву книжечку, з нехитрими малюнками для дітей. І при цьому почуваються так, ніби йому перепав найбільший із земних скарбів. Він повернувся в коридор. Збираючись погортати і інші книжки зі стілажа, можливо, заглянути в шафи у пошуках альбомів з фотографіями. Але... Піднявши очі до вікна, відчув там майже невловимі зміни. Його охопило легке занепокоєння. Щось було не так. Підійшовши ближче, він зрозумів, в чому справа. Колір ночі за вікном змінювався. В ньому з'явилися жовтувато-рожеві відтінки. Світало. Тварюки знову сиділи поруч із під'їздом, не зважуючись увійти всередину. Труха, трупа їхнього родича ніде видно не було, але потягнув його крилатий гігант, чи вони самі його розтерзали, було незрозуміло. Артем не розумів, що втримує їх від того, щоб взяти квартиру штурмом, але поки це його цілком влаштовувало то чи встигне він дійти до Смоленської, до сходу сонця? І головне, чи зможе відірватися від переслідування? Звичайно, можна було залишитися в забарикадованій квартирі, сховатися від сонячних променів у ванній кімнаті, дочекатися, поки вони проженуть цих хижих створінь і вийти на дорогу із настанням темряви. Але скільки витримає захисний костюм? Наскільки часу розрахований фільтр Його протигаза? Що вчинить мельник, Не знайшовши його в умовленому місці В потрібний час? Артем підійшов до дверей, Щовили на сходовий марш, І прислухався. Тиша. Він обережно відсунув шафу І повільно прочинив дверну стулку. На майданчику Нікого не було. Але, посвітивши ліхтарем на сходи, Артем помітив щось, чого не бачив раніше, чи просто не звернув уваги. Сходи густо вкривав прозорий слиз. Виглядало це так, ніби хтось проповз по них і залишив за собою слід. До дворя квартири, де він увесь цей час просидів, Слід не наближався, але Артема це не тішило. Значить, покинуті будинки і справді не були такими порожніми, як здавалося. Тепер залишатися в цій квартирі і вже тим паче спати тут йому зовсім перехотілося. Зуставалося тільки одне. Відлякати Бестій, які не бажали відмовлятися від його м'яса, і спробувати добігти до Смоленської. Зробити це до того, як сонце випалить йому очі і розбудить небачених чудовиськ, про яких його попереджав Мельник. Цього разу він цілився не так ретельно, а просто намагався, щоб чергою зачепило якомога більше хижих тварюк. Дві з них заревіли і впали на землю, інші зникли у провулках. Здається, дорога була вільна. Артем збіг униз. Обережно, побоюючись засідки, виглянув з під'їзду і кинувся, що було сил, до садового кільця. «Які ж там повинні бути жахітні хащі в садах на тому кільці?» – подумав він. Якщо навіть тонкі смужки дерев на бульварах за ці роки перетворилися в темні нетрі, не згадуючи вже про ботанічний сад і те, що там виросло. Його переслідувачі дали йому невелику фору, збираючись у зграю. Йому вдалося дістатися майже до самого кінця проспекту. Дедалі світлішало. Але цих тварюк сонячні промені, мабуть, зовсім не бентежили. Розбившись на дві групи, вони мчали вздовж будинків, з кожною секундою скорочуючи відстань поміж ними і Артемом. Тут, на відкритому просторі, вони мали перевагу. Зупинитися, щоб прицілитися як слід, Артем не міг. До того ж, вони рухалися на чотирьох кінцівках. І їхні силуети зараз не піднімалися над землею більше, ніж на метр, майже зливаючись з дорогою. Якби швидко Артем не намагався бігти, захисний костюм, рюкзак, два автомати і втома, що накопичилася за цю нескінченну ніч, давалися в знаки. Скоро ці пекельні гончаки наздоженуть його, і зроблять свою справу, приречено, подумав він. Згадалися потворні, але могутні тіла хижаків, що лежали в калюжах крові біля під'їзду, там, де їх наздогнала автоматна черга. В Артема зовсім не було часу, щоб їх розглядати, але і одного погляду вистачило, щоб вони надовго врізалися йому в пам'ять. Лискуча бура шерсть, величезна кругла голова, пащика всіяна десятками дрібних, гострих зубів, які, здається, росли в кілька рядів. Перебравши в пам'яті всіх відомих йому тварин, Артем не міг згадати жодної, яка під впливом опромінення могла би породити таких тварюк. На щастя, на садовому кільці, якщо це справді було воно, не росло жоднісіньке дерево. Це була просто ще одна широка вулиця, що тягнулася вправо і вліво від перехрестя, наскільки сягало око. Перш ніж знову кинутися бігти, Артем Навмання випустив по бестіях коротку чергу. Вони вже були менш ніж за 50 метрів від нього і знову розійшлися півколом, так що деякі рухалися майже в рівень з ним. На Садовому йому довелося шукати дорогу між декількох величезних виров, які йшли на 5-6 метрів у землю, і зробити в одному місці великий гак, щоб обминути глибоку тріщину що навпіл розстинала дорожнє полотно. Будівлі поблизу виглядали дивно. Ні, вони не обгоріли, а радше поплавилися. Складалося враження, що тут відбувалося щось особливе, від чого цей район постраждав значно більше, ніж Калінінський проспект. І над усім цим пейзажем за кілька сотень метрів височила, не зачеплена ні часом, ні вогнем, неймовірних розмірів будівля. Схожа на середньовічний замок. На частку секунди Артем глянув угору і полегшено зітхнув. Над замком ширяла страшна крилата тінь, яка зараз могла стати для нього рятівною. Треба було тільки привернути її увагу, щоб вона зайнялася його переслідувачами. Піднявши автомат в одній руці і націливши на крилату чудовисько дуло, він натиснув на курок. Нічого не трапилося. У нього скінчилися патрони. На бігу було нелегко навіть перетягнути вперед запасний автомат, що висів на спині. Пірнувши в один із найближчих провулків, Артем сперся об стіну і змінив зброю. Тепер він міг не підпускати тварюк близько, поки не спорожніє магазин у другому автоматі. Перша з бестії уже вигулькнула з-за рогу і звичним рухом сіла на задні кінцівки витягнувшись на весь свій величезний зріст вона посмілишала і підібралася так близько що зараз артем уперше зміг розглянути її очі маленькі заховані під масивними надбрів'ями палаючи злісним зеленим вогнем схожим на відблиски того загадкового полум'я в парку Лазерного цілевказівника на Калашникові Данила не було, але з такої відстані він навіть зі звичайного не промахнеться. Завмерла постать бестії, спокійно влаштувалася в прицільній рамці. Артем притиснув автомат міцніше до плеча і натиснув курок. М'яко дійшовши досередини, замок зупинився. Що сталося? Невже похапцем він переплутав автомати? Та ніж, на його калашникові лазерний приціл. Артем спробував пересмикнути замок. Заїло. У нього в голові закрутився смерч думок. «Данило, бібліотекарі!» Ось чому той не чинив опору, коли в книжковому лабіринті на нього напало це сіре чудовисько. В нього просто не спрацював автомат. Він, напевно, так само судомно смикав затвор, поки бібліотекар тягнув його в глибину коридорів. Поруч із першою Бестією тихо, наче примари, виникли ще дві. Вони уважно вивчали Артема, який уже втратив надію впоратися з автоматом Данила. І, здається, робили Висновки. Найближча з істот, напевно, ватажок, стрибнула і опинилася ледь не за п'ять метрів від хлопця. У цей момент у них над головами пронеслася гігантська тінь. Тварюки притиснулися до землі і підняли голови. Скориставшись їхнім сум'яттям, Артем кинувся в одну зарок, не сподіваючись уже вийти живим із цього лиха. Зовсім по-звірячому, намагаючись просто відтягнути момент своєї загибелі. В провулках у нього не було проти них ані найменшого шансу, але шлях назад на садове кільце уже був відрізаний. Він опинився посеред квадрата порожнього простору, обмежованого по краях стінами будинків, в яких виднілися арки і проходи. Позаду будівлі, обличчям до якої він стояв, здіймався в небо той самий похмурий замок, який вразив його ще на садовому кільці. Нарешті, відірвавши від нього погляд, Артем побачив на будівлі напроти навпис «Московський метрополітен імені В.І. Леніна» і трохи нижче «Станція Смоленська». Високі дубові двері були ледь-ледь прочинені. Було складно сказати, як йому вдалося ухилитися. Це була дивна суміш передчуття небезпеки і відчуття легкого повітряного потоку, неминучого сопутника-хижака, який метнувся до своєї здобичі. Тварюка приземлилася всього лише на пів метра від нього, і Артема обдало смородом, що йшов від неї. Ковзнувши вбік, він щосили кинувся бігти до входу в метро. Там був його дім, його світ, там, під землею, він знову ставав господарем становища. Вестибюль Смоленської виглядав саме так, як Артемі припускав. Тут було темно, сиро і порожньо. Відразу ж ставало зрозуміло, що на цій станції люди часто піднімаються на поверхню. Каси і всі службові приміщення були відкриті і розграбовані. Все корисне перекочувало вниз вже багато років тому. Не залишилося ні турнікетів, ні будки чергового. Про них нагадувала тільки бетонна основа. Позаду виднівся напівкруглий звіт тунелю. На неймовірну глибину ішли кілька ескалаторів. Промінь губився десь посередині спуску, і упевнитися, що там справді є вхід, Артем не міг. Але й залишатися на місці не можна було. Тварюки вже пробралися в вестибюль. Він зрозумів це з того, як скрипнули двері. Через секунду вони могли вийти до ескалаторів, і та крихітна фора, яка у нього все ще залишалася, зникла б. Незграбно ступаючи товстими підошвами червиків по розхитаних жолобчастих шходах, Артем почав спуск. Він спробував стрибнути вперед через кілька сходинок, але нога проїхала по вологому покриттю трохи далі, ніж треба. І він загримів униз, вдарившись по тилицею обкут. Зупинитися вдалося тільки коли він відрахував шоломом і попереком з десяток сходинок. Обнижпоривши променем відтинок шляху, що застався за спиною, як мало, виявляється, він пройшов. Артем побачив там саме те, що шукав, і боявся знайти. Нерухомі Темні постаті За своєю звичкою, перш ніж кинутися в атаку, вони завмерли на місці, вивчаючи обстановку або нечутно радячись Артем розвернувся і спробував знову стрибнути через дві сходинки Цього разу у нього вийшло краще І ковзаючи по гумевій стрічці поручня правою рукою, а ліхтар затиснувши в лівій він біг іще секунд двадцять, поки знову не впав. Позаду пролунав важкий тупіт. Творюки зважилися. Артем щирим серцем сподівався, що старі сходинки, які жалібно скрипіли під його невеликою вагою, просто западуться вниз, не витримавши кількох центенерів ваги його переслідувачів. Але стукіт, що наближався з темряви, свідчив про те, що ескалатор цілком справляється з навантаженням. У промені ліхтаря завиднілася цегляна стіна з великими дверима посередині. До неї залишалося метрів двадцять, не більше. Насилу піднявшись, Артем пройшов останній відтінок шляху за нескінченні п'ятнадцять секунд. Двері були зроблені із сталевих листів, і на удари кулаков відлунювали, наче дзвін. Артем щосили тарабани у них, щоразу ближчі тіні, які він невиразно бачив на напівтемряві, підганяли його. Тільки через кілька секунд він зрозумів, ціпеніючи, і якої ж жахливої помилки що й не припустився. Замість того, щоби постукати в двері умовним кодом, тільки переполошив охорону. Тепер вона, напевно, вже за жодних обставин не відімкне. Хіба мало всіляких намагаються проникнути сюди з поверхні, тим паче, якщо сонце вже немає. Але як же звучав той умовний сигнал? Три швидких, три повільних, Знову три швидких? Та ні, це СОС. Точно було три на початку і три в кінці. Але ось швидкі чи повільні він згадати вже не міг. А якщо зараз почати експериментувати, про надії потрапити всередину взагалі можна забути. Вже краще СОС. Принаймні так охорона зрозуміє, що по інший бік знаходиться людина. Хоча... Як сказав мельник, ще невідомо, що страшніше. Гримнувши по сталі ще раз, Артем стягнув з плеча автомат і тремтячими руками поміняв у ньому ріжок з патронами. Добре, що в автоматі Данила вони були. Потім він притиснув ліхтар до автомата і нервово обвів склепіння, що тягнулись у височині. Довгі тіні від уцілілих світильників наповзали одна на одну у блукаючому промені світла. І не можна було поручитися, що в одній із них не причаївся темний силует. З іншого боку залізних дверей і раніше стояла повна тиша. «Господи, невже це не та Смоленська?» – подумав Артем. Можливо, цей вхід був закритий десятиліття тому, і відтоді ним ніхто не користувався? Адже він потрапив сюди цілком випадково, не дотримуючись інструкцій сталкера. Він міг і помилитися. Зовсім близько, метрів за п'ятнадцять, рипнула сходинка. Не витримавши, Артем дав чергу в тому напрямку, звідки пролунав звук. Відлуння боляче вдарило Артема по вухах і стало підніматися по ескалатору на поверхню. Але нічого схожого на рев пораненої чи вмираючої бестії чутно не було. Патрони пішли на марне. Не зважуючись відвести погляд, Артем притулився до дверей спиною і знову застукав кулаком по залізу. Три швидких Три повільних, три швидких. Йому почулося, що через двері пролунав важкий металевий скрегіт. І саме в цей момент з мороку вилетів з вражаючою швидкістю хижак. Автомат Артем тримав на похваті в правій руці. І спусковий гачок натиснув майже випадково, коли інстинктивно відскочив назад. Кулі розвернули тіло тварюки в повітрі, і замість того, щоб вчепитися йому в горло, вона, не долетівши двох метрів, впала на останні сходинки ескалатора. Але вже замить піднялася і, не звертаючи уваги на цібенюючу з рани кров, рушила вперед. Потім, огойднувшись, стрибнула знову і припечатала Артема до холодної сталі дверей. Атакувати вона більше не могла. Останні випущені німкулі поцілили її голову. І наприкінці свого стрибка тварюка вже була мертва. Але й сили енерції, з якої її тіло вдарило Артема, було досить, щоб проломити йому череп. Якби на ньому не було шолома. Двері відчинилися. І назовні ринуло яскраве Біле світло. Від ескалаторів пролунав переляканий рев. Висновуючи зі звуку цих створінь, зараз було там не менше п'яти. Чиїсь сильні руки схопили його за комір і втягнули за стіну, після чого знову клацнув метал. Стулку закрили і засув засунули на місце. Непоранений? Запитав чийсь голос поруч. Чорт його знає, відгукнувся інший. Бачив, кого він за собою привів. Ледве їх відвадили минулого разу, та й то тільки газом. Ще не вистачало, щоб вони тепер на Смоленській оселилися, Малої Марбацької. А що, цілком можливо, вони людське м'ясце поважають. «Дайте йому спокій! Він зі мною! Артеме! Гей, Артеме! Та отямся вже!» Покликав хтось знайомий. І Артем із зусиллям, і нехотя розплющив очі. Над ним схилилися троє чоловіків. Двоє з них, напевно, охоронці воріт, були вдягнені в теплі сірі куртки і в'язані шапки. В обох були бронежилети. У третьому Артем з полегшенням упізнав мельника. «Це він і є, чи хто?» Трохи розчаровано запитав один з охоронців. «В такому разі забирайте, тільки про карантин і знезараження не забудьте». «Вчити ще будете», – посміхнувся сталкер. «Вставай, Артеме! Довго ти!» – додав він, простягаючи йому руку. Артем спробував піднятися, але ноги відмовлялися служити. Його хитнуло і почало нудити. В голові запаморочилось. «Його треба в лазарет! Ти допоможи мені, а ти закрий гермоворота!» – розпорядився мельник. Поки його оглядав лікар, Артем вивчав білий кахель, яким були облицьовані стіни операційної. Кімната була вилизана до близьку. У повітрі стояв різкий запах хлорки, а під стелею були закріплені відразу кілька ламп денного світла. Операційних столів тут теж стояло чимало, і біля кожного всі в ящик з готовими до використання інструментами. Стан тутешнього маленького госпіталю вражав. Але навіщо він потрібен? Мирній, настільки Артем пам'ятав, Смоленський, було незрозуміло. «Переломів нема, тільки забої. Кілька подряпин. Ми їх продезінфікували». Резюмував доктор, витираючи руки чистим рушником. «Ви нас не залишите на якийсь час?» – попросив лікаря-мельник. «Хотілося б дещо обговорити вічна віч». І з розумінням кивнувши, медик вийшов. Сталкер, присівши на край кушетки, на якій лежав Артем, Зажадав від нього докладної розповіді про його пригоди. За його розрахунками, Артем повинен був опинитися на Смоленській на дві години раніше. І Мельник уже збирався підніматися на поверхню, щоби спробувати розшукати його. Історію з переслідуванням він вислухав до кінця, хоч і без особливого інтересу. Літаючих чудовиськ назвав книжковим словом «птеродактиль», а по-справжньому вразила його тільки розповідь про те, як Артем ховався в під'їзді. Дізнавшись, що поки той відсижувався в квартирі, по сходовому марші хтось проповз, сталкер насупився. «Упевнений, що не наступив на слиз на сходах», – похитав він головою. Не дай Бог занести цю погань на станцію. Казав же я тобі до будинків не підходити. Вважай, тобі дуже пощастило, що коли ти був у квартирі, воно не вирішило навідатися в гості. Мельник підвівся, підійшов до артемових черевиків, залишених на вході, і прискіпливо оглянув підошви кожного з них. Не виявивши нічого підозрілого, він поставив їх на місце. «В поліс, як я й говорив, тобі поки немає дороги. Брамі нам я правди сказати не міг, тому вони вважають, що під час походу в бібліотеку пропали ви обидва, а я відправився вас шукати. То що там трапилося з твоїм напарником?» Артем ще раз розповів, Всю історію від початку до кінця. Цього разу чесно пояснивши, як саме помер Данило. Сталкер скривився. Цю кінцівку тобі краще тримати при собі. Якщо чесно, перша версія мені подобалася значно більше. Друга викличив Брамінів занадто багато питань. Їхня людина вбита тобою. Книги ти не знайшов. Зате винагорода залишилася з тобою. «Так, до речі!» – додав він, глянувши на Артема з-під лоба. «Що там було в цьому конверті?» Підвівшись на лікті, Артем дістав із кишені вкритий з засохлою кров'ю пакет. Уважно подивився на мельника і відкрив його.